Na mkaribu mpenzi msikizaji kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo, tunaanza kwa muhutasari wake. Burundi ya azimisha mnyaka sitini ya kumbukumbu ya kifo cha mwana mfarme wa sale eh, shugia wa uhuru. Watu watano wapotea katika mazingile ya kutatanishi ya mkowani rumonge na raia mta kibenga rirale wa hofia kutokea madhara kufuatia kutolinua kwa kingu za mto Kanyosha ni hapa jejini bujumbura. Kuna haya bila shaka na mengine mpenza musikizaji. Tamu inanguzo na Rufonse kubugimana. Hapa studio mimi ni Romare naivuze. Yivuze. isanganiro Isanganiru ni kiboko yao. Habari kamili miaka uh, sitini imetimia tangu kuwawa kwa mwana mfarmeru wagasole shugia wa uhuru. Shirehe za maathimisho ya kumbukumbu -kumbu ya kifo chake zimefanyika nchini kote na hapa jidini bujumbula. Zimesimamiwa na raisi wa burundi valise ndaishimie. Katika hutuba yake wakati chama cha uprona kilipo pata ushindi, mwana mfarmeru wagasole alihubili amani mshikamano na upendo katika taifa lake. Tumusikilize anatafsirwa na DJ Nionzima. We moeten het zien, z'n mahore. Leo ni ushindi wa amani, ushindi wa uhuru kwa Burundi Kwa sababu mahali hakuna uongozi bora Huwa hakuna uhuru kamili Mahali hakuna uongozi bora huwa hapaonekani maendeleo Pia leo demokrasia kamili ndiyo imeshinda kama warundi wanayoitambua na kuihitaji. Hata nyingi mnafahamu kwamba warundi wanahitaji haki ya kweli Sasa mda muafaka umewadia ili kuchunguza kwa makini matatizo ya warundi Matatizo hayo na nye nye ni kama kukuza uchumi wa nchi, kuna maswali ya protizenu na kusaidia kuboresha maisha ya wamasikini na kuna maswali ya masomo na mengine. Tutajaribu kushulikia matatizo hayo kama inavyo stahiri ni nachoitaji ni kuona kila mtu anayishi nchi ni akijipumzisha na moyo wake kutulia. Sihitaji kuona mtu wakifanyua vibaya Ninahitaji kuona serikali ikiwa mzazi anayifariju ote na kualinda Mashindano ya uchaguzi amekwisha Sasa ni munda wakutenda mema kwa ote Tuendeleku ya tekeleza Mwanachama waiprona ambaye atafubutu kusumbua wageni walionchini Burundi Au wale ambao hawachangicha manaye atakuwa anaharibia sana Burundi Na atadhibiwa vikali Wasiojali chochote uwezi nabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab na majambazi wafahamu kwamba mba watakapo kamatwa watadhibiwa vikali. Utawala tumepewa lazima tutumie ili kufariji warundi wote na kuongeza upendo na amani nchini kwetu. Mkutu kwa hawe tubirizwa kubukoresha mkuku abarundi bose, mkuku izrukundo na mahrumu jugu chatu. RISKK alikuwa hayati mwana mfarmerwi waga sole alivokuwa na tafsirwa kwa kesuwe na DDA Nionzima. Nchi ya uberigiji ingewagibishwa kuhusiana na kifu cha mwana mfarmeru izu wakasore. Ni imarezo yake Ludo Doat muandishi mberigiji aliotowa kitabu mwezi septema mwaka huu akizungumzia mchango wa uberigiji katika mauaji ya shujia wa uhuru. Wakati jumatano hii na mnyaka sitini metimia tangu kuwawa kwa akeru wagasole. Muandishi hui wa meweka wazi ya kikisho kuwa inchi yake ilihusika pakubwa katika kifo cha ruiru wagasole. Na madhara ya mawaji hayo bado ya nchini burundi hata leo kama anafo zidi kuzungumza. Kuna watu waleo nania ya kufuata wasia wa mwanamfarme ruiru wagasole shujaa wa uhuru kama vile kuendeza nchi haki kwa wote lakini bila hata hivyo kuhue kwa katika matendo. Nimaelezo yake mtalamu wa historia anayaleza kuwa hata mpangu wa viyama vda ushirika ni ulithi wake Ruiru wa Gasore. Kwa mtazama wake Emile Moroha laia wa Burundi wanastahili kushikamana kwa kudumisha uhuru wa inchi yao. Tumusikilize, anatafsoyo na jando Jaila nou, ons oog moet eerder open. Atiefus is ook kurekisza. Ierigijagwa gaat storen. Muhvuga, u te zibere, huwarosangi, Hakuna atakai kuambia kuwa hataki kwe shimisha urifi wa mwana mfarme wa gasore ni kuendeleza demokrasia, kuendeleza inchi, kuboresha sheria, amani na umoja. Tuaweza kusema kuwa wote wataka kuendesha urifi wake lakini kuna patikana ambapo maneno haya ambatani na vitendo. Tuwapenda sote, tushirikiane, ili tuweshimishe ulifi wa guagasore, kupitia vitendo na kujenga umoja, ili tuendeleze inchi yetu. Ingawa kuna liotokea, kulitokea mizozo kuanzia baraza rawabunge, mizozo iliojulikana kama Kazabranka na Moronvia, mizozo iliozorotesha Burundi. Na badaye kulitokea mauwaji, tuwaweza kusema kuwa inchi inaweza kupitia katika maswara mbalimbali na twaweza kuchunguza namna ya kuimarisha uhuru tukaimarisha demokrasia maendeleo ya jamii na uhusiano mzuri na mataifa mengine pamoja na amani na vijana kwa mua kuipenda inchi kama alivyo fanya Gwagasore na tukamchukua kama mfano wa kuigwa ili tuijenge inchi yetu Gwagasore ya jikuunze, takatuweera, akarolero, tukaheverero, tukamufatirako, kugirango, usobole kuoba kaji kushaati. No. Na mtarifa hii inaindada kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Watu watano wakata za minago na mariza katika tarafa za rumonge na bulambi mkowani rumonge. Wanadayo ya kutekua nyara na watu wa siyo yulikana usilikuwa jumane hii. Katika familia zao wanaomba ziombo vya usalama na utawala kusaidia ili kutambua waliko wapendwa wao na madai thidi yao. Utawala katika kata ya minago unafamisha kutafuta watu hao kwa ushirikiano wa polisi. Tarifa ya Jampier Misago inasumwa na Moize Misago duru za habari kutoka kwenye kitongoji midondo kwenye kijiji muhuzu mtani minago zinarifu kwamba watu amba wabado kufamika walidai kuwa walinda usalama walazimu kufungwa mlango wa nyumba yake aleksini mubona moja kati ya viongozi wa kitongoji midondo duru hizo za habari ambazo zinathibitish wana kiongozi wa mta minago ambaye anaeleza kwamba mze huyo mwenye umra miaka stini alifungwa mlango na kute nyara na vijana wagi Kwa Wawili pamoja na mfanya kazi Wote hawane walipele kwa na gari isiukua na pleiti na kuelekea kwenye barabara rumonge bujumbura Raya mungine wakidicha winyudha ambaye alikumbana na watu hao alipele kwa naepia Kama anavyeleza Eli ya kiongozi wa mta minago bada ya kwasili kwenye kitongoji midondo kiongozi huyo wa mta wa minago anasema kuwa tayari kutoa tarifa kwa viongozi wakia wa ngazi za juu kiongozi huyo anazidina kusema kuwa watu hao walelekeza kwenye barabara itokayo mjini bujumbura duru habari ambazo tayari utawala wa minago unazo ni kwamba mizuzo ya ardi huenda ikawakini chamkasa huo eluru soya kiongozi wa mta minago anawataka wanamemba familia ambazo watuwa ulipelekwa Kutoa tarifa ambazo takazo pata kwa utawala. Shukrani moize misa guna totoke mkua ni lumonge tuleje jejini bujumbula. Laia wamta kibenga rirare tarafa ni muha jejini bujumbula. Kuna sema kutiwa hofu ya kutokea uhalibifu kufuatia kingo za mto kanyosha. Ziso hifadhiwa vizuri wakati huu kunaelekea musimu wa mvua. Wazasima kuwa walitumia uwezo mdogo katika ukarabati wa kingo hizo. Wanaomba utawara kusaidia ulinzi wa kingo zenyewe kwa kutumia nyejo thabiti kwa madhumoni ya kutafotia ufumbuzi swala hilo. Na bada ya bathi ya watu waliokuwa wanatumia dawa za kulizi ya wanareza kuwa matumizi ya mihadarati ya kuishi kuhishi magumu hadi kuambukizwa magonjwa tofauti. Waliereza hayo katika kipindi cha mazungumzo kichwa andaliwa na shirika la kupiga vita mihadarati ABMPD. Kwa lengura kuadhimisha siku ya kimataifa ya afya ya kiri na utokea tarehe kumi Oktoba kila mwaka Hawa ni baadhi yao Nikuwa ni vigumu sana Minijitahidi na nilikuwa na marafiki zangu ambao wa walikuja kujua siti wa yangu Na wakazaku nisaidia Ningua umma vijana wawezi ujepusha na wakampaniz mbaya Marafiki liwa ambao wa wanatukukota na kujikuta katika ahadi ya kutumia miadarachi Ama vitu vingina ambazo siyo vizuri Unajikuta umetumia pesa ambazo unge zitumia Unajikuta umefanya vitu ambazo unge vifanya kama kuhiba Kama kuzisha vitu ambazo viko kwenye familia yako Vitu ambazo ni vya marafiki zako Manaka unajikuta kama we siyo msharati Unajikuta ni mtu mwenye vita Hai, Kukua raisi sana kwenye familia juu ni kwa na napigana na wanduguzangu Napigana na wazazi wangu Ewa na kizuri mimi naona kama ni waduizangu. Mwito gano wakia wangine wa bijana? Kama wa wasichana wa ndugu zangu na bijana penye leo munaika, mduwe kama ni vibaya. Tena kama paku onya hawayajua, mimi ni wambie kama ni vitu vibaya sana vina kuaribishia mwili, vina kuaribishia maisha naam hao ni baadhi ya waliokuwa tumia mihadarati walivyokuwa nahojiwa na, na mwendetu Jamari Mayonga kwa upande wake volunteer Hafza Limana kiongozi wa shirika hilo la ABMPD la ku kinga na, na kutukumeza madawa za kule dawa za kulevya anaomba wazazi kusaidia kutukumeza dawa hizo kwa vijana naam mpenzi msikilizaji hadi hapa tarifa ya habari ya mchana wa leo haina cha ziada Usikose kwelea kusikiza vipindi vingine vizia radio isa nganeo. Tukutane hapo saa kumina moja kamini kwa saa za Afrika ya kati.